Kun ja täällä on äänessä Kenkku ja Forre Terve! Meillä oli tarkoitus ottaa tähän muitakin mukaan Mutta tota, ei kukaan halun Ja sitten tota etteikö, että tehtäiskö tää heti E3 E3 jälkeen, mutta ihan hyvä kun ei tehty Koska sen jälkeen tuli vähän muutkin Ja sitten tota, meillä meni äsken Melkein tunnin nahutus sessi se roskeen Koska ei tallentunut niitä <tos> <tos> Mutta tota, mitä sun kesän kuuluu? No tyhmältäkö? <tota... Tulta... Mä kysyn uudesta, enää samaa kysymyksistä en mukaan ollut... oikeastaan. Siis me vaan selitetään uudestaan. No, tota, niin. Mä tota, oon nyt ollut Vaasassa. Mä olin tekemässä äh, Vaasan ammattikorkeakouluun niin, tota, valintakokeen ICT-tetä Tradenomi-linjalle. Ja se sama koe pätee niin kuin, myös Helsinkiin, Espoosen ja Lahteen, mutta Vaasa on ykkösvaihtoehto. Ja, tota, Koe meni hyvin ja nyt näillä näkymin näyttäisi siltä, että mä muuttaisin Vaasaa ja tulisin opiskelemaan siellä seuraavat kolme ja puoli vuotta ainakin. Ja nyt toinen päivä ää, heinäkuuta tulee ne tulokset nettiin todennäköisesti, niin sitten saa tietää, että mulla on niinku aika tässä pian selvi selviää. Ja, tota, niin ja sitten mitä mä nyt olen muuta tehnyt, niin on, sen lisäksi mitä mä nyt olen Vaasassa kanssa, niin mä pistin No niin, no niin joo, sivari ohi on muuten, joo. toukokuussa meni loppuun, mutta tota, toukokuun 15. päiväni niin mä päätin, että mä laitan mun pelit kellariin ja sitten mä vähän katselisin, että minkälainen, minkälaista on elämä ilman, ilman videopelejä ja tulihan siihen sitten huomattu, että kun on pelannut niin paljon aikaisemmin, että sitten on kaikki semmoset arkiaskareet tehnyt silleen niin kuin, että siitä, mistä on aita matalia, että siinä on vähän niin kuin, kärsinyt niin kuin, Ympäristö ikään kuin, että, että nyt ottanut opiksi, että, että, että on okay että, ok, että pitäisi vähän parantaa nyt näitä juttuja, että mä nyt niin työstän niin näitä priorisointijuttuja ja että, että tota, tosi valaisevaa on ollut, että jos joku kokee, että, että pelaa liikaa ja ei ole tyytyväinen elämään, niin kannattaa koittaa tällaista piristävää toimenpidettä. Mm -hmm. Ja milloin? Loppuuta onko, osaatko sanoa? Öö, en osaa, se loppuu sitten kun vaan... No, nyt on tässä mahdollista muuttohäsessäkää tuommoista, niin se loppuu varmaan sitten joskus sen jälkeen silleen, että... Joo, joo. Kun tuntuu, että on, että my body is ready. Joo. Yes. Ota... Öö, mä en oo itse vielä sen kummemmin. Reissailu mitään, mä oon tehty tätä, mulla on yksi yksi sivuprojekti tässä, jota mä oon työstänyt, siitä sitten yritän saada sen valmiiksi tässä kesän puolella, ja sitten mä isosti, kun se on valmis, että se on vähän isompikin projekti, mutta mulla tosiaan tota, osoitteen kanssa vielä siinä vähän hässlinkiä ainakin, no, että ja mitä sen lopuksi nimeksi tulee sen sivuille tota, Mä oon yrittänyt yhtä suomalaista osata, että saa kiinni ja koittaa, että jos se omista ja muuta, se sottee niin ihan suoraan mutta ei vaan mitään vastausta kuulu Sitä on jo, tota. Sitten tota, miten mä oon pelaannu, niin <laughs> joutuin nyt esitämättä, sä tiedät tiedä miten nämä pelit on, vaikka mä kerroinkin jo tota, Kolmediaiselle semmonen peli, kuten Mike the Switch Force joka on e peli. Että Lataisin sen sieltä, niin isopistakäsin semmonen 20% alennuksessa se oli näitä muutamia kesäpelejä vaihtuu vissiin ensi viikolla sitten ne pelit Niin vitosen maksu se, se, on tämmönen 2D pusle Toimintapeli Että siinä pitää myös rosvoja napata kiinni ihan suoraan nopeasti ja sitten. Siinä pitää kikkailla vähän kytkimillä Kytkimille ja että saa sitten Tasoja esiin, niitä pitkin saa hypittyä se toinen peli, mitä on pelannut niin Wheel, semmoinen peli Shadow Steel, joka on paremmin tunnettu nimellä Lostin Shadowika, jota sinähän et, ole, sinähän et ole yhtään tietoinen enää, että millainen tämä peli on. No, enpä oikeesti. No, tämä muistuttaa aika paljon semmoista PC-peliä Limbo, joka on siis semmoinen, äh, sinne pelataan semmoisella Ihmeen varjo maailmassa olevalla pojalla. Semmoinen tasohyppelypeli. Tuota, tässä Lost se me pelataan myös semmoisella varjolla. Ja sitten tuota, tämä varjo pystyy niin lukemaan varjoja pitkin. Eli jos haluaa pinnata toiselle tasolle, niin joutuu ehkä siirtää esiin, että, että se esiin ja varjo tulee sitten näin. Ja sitten hyppistä varjo pitkin. En ole kuvin paljon sitä pelannut, kun en myöskään tätä ketä Eli, Mä switch Force olen, olen missä. Mutta ihan on hyvä semmonen peli, ei oo kovin paljon huomiota saanut. Kannattaa kokeilla sosta kylöltä. Okei. Okay. Lennäänkö sitten tähän itse pääaiheeseen? Joo, mennään itse pääaiheeseen, elikkä E3 Messut. Ja sä varmaan voit aloittaa kertomalla muusta kuin Nintendosta. Et mä en kattonut niitä muita. Joo. Elikkä, tota... Siis sillä kaikilla isolla konsolivalmistajilla oli tämmöset EK-tilaisuudet. Ystä netistä striiminä katsomaan, nämä järjestettiin jenkessä, että se Los Angelesissa, että tota... Elikkä oli EA:lla EA ja Ubisoftilla ja Microsoftilla ja Sonylla oli jokaisilla omat tilaisuudet. Ja sitten myös Nintendolla, että tota... No EA-sta en hirveästi kat katsella kokonaan mutta ei siinä mitään kovin kiinnostavaa ollut. Perusurheilupeliä ja EA-meininkiä, tota... Ubisoftilla oli ihan hyvä setti, että siellä oli muun muassa Assassin's Creed 3 ja sitten oli tuota, Mitä sitä näitä peliä, niin sitten oli tuoku Splinter Cellin peli uusi Wii Ulle oli ainakin kaksi peliä oli Rayman Legends, joka on siis jatkossa tällä Rayman Origins, ja sitten, sinä siinä pystyi tuota viisi pelää pelaamaan ja yksi pelä ohjaa sitä tai pystyy kontrollimaan sitä kenttää esimerkiksi sille, kun ryhmäkenttä pystyy naputtamaan tahtia siellä ohjelmalla ja sitten pelaajat pystyvät viimotella ohjainta hahmoja, että se oli ihan siistin näköinen. Ja... Sitten oli tämmöinen toinen viipeli, Zombie U, joka tota, oli aika isosti siinä myös Nintendo-omassa tilaisuudessa, että se on tämmöinen, se U-ohjain toimii semmoisena, survival kit, ja pystyy kaikenlaisia kd napuuttelemaan, että tästä vaikuttaa lääkintäpakka, niin... Ja tota, sillä pystyy myös kuvaamaan oman pärstensä ja muuttamaan itsensä zombiksi, jos haluaa. Joo, naamasta naamastahan tehtiin Nintendo tilaisuudessa zombia sitä Joo. No. no, ei hirveästi zombipelit kiinnosta, mutta tää tulee vissiin julkaisuksi ja Wii U julkaistaan joskus. Vähän ennen joulua, että se ei tietä vieläkään eikä hintaa tietä. No joo, mutta tuo Rayman-peli, niin se ainakin mua vähän kiinnostaa. Joo, mä oon, tota, mulla on PCLVissä, ne no, on tuolla dattunut tuo Rayman Origins, mutta en hirvesti hirveästi ekkä-akentämiseen. pelannut ole sitä, muut perheet pelannut. ole No joo. Ja sitten tätä tota Ubisoftista vielä, niin siellä oli sellainen, Yllätyspelin lopussa joku Watch Dogs, joka ei enää vielä ole julkisen tautta, että Ilmeisesti Open World-peli, vähän se ainakin. Ja pystyy, se pelaaja pystyy kontrolloimaan niin kaikkialla sähkölinjoja. Ja sitten tuota, liikennevaloja voi kontrolloida että saa vaikka autot törmäämään. ja on tosi ison budjetin peli, että... Ja hyvät grafiikat oli ja kaikki kyllä, oh, paras peli kiinni. Se oli tosi siistinen tekemään muusta se jos olisi joku olisi pleikkari tai sen perus penisille. En tiedä koska tääkään tulee. Mä en suomasta. Tota, Ubisoft oli muuten ihan hyvä, setti, että... Ja ehkä paras jopa miten näistä oli se tilaisuudesta. Tota, mm, Sonystä sen verran, että siellä oli ainakin Little Big Planet karting ja sitten se Sonyn Space klooni joka on teippi Pidävästi mä oon vakuuttanut, koska siinä on ilmeisesti sama tappu ja erikos jollakin liikkeellä, ja pitää pitkin matsiin. Että... Niin, se ei ole ihan samanlainen, mutta... No ei, ihan, mutta vähän. Se kumminkin pää -idea on otettu sieltä lailla. Se mikä oli hauskaa, että siinä peli-youtube-trailerissa, missä ihan virallisella Sonya, niinkö puilla, niin se niin oli Tageella, niinkö sinä videossa, SSPP, ja sitten Brawl. Täällä pois myöhemmin. <laughs> josta saa selvästi Smashin pelaajan sen mukaan. Tota... Ei sanoa edes sen kummempaa. Jotain perus... Mitä God of Warin uusi osaaja. Tai tällaisia Mistä mä en tarkemmin tiedäkään. En kattelukkaan sitä, kun puolenvälinkaita. Tota, Joo. Microsoftin katoin kokonaan, koska se oli ihan ensimmäinen. Ja siellä oli ihan tämmönen hauska konsepti, kuin Smart Glass, joka tota, pystyy yhdistämään niinkö tablet-tietokone tai Windows-kännykän tuohon Xboxista sillä pystyy näytöllä tai kännykän näytöllä esimerkiksi niin kontrolloimaan sitä Xboxin käyttöliittymää ja ilmeisesti jotenkin pelejäkin sitten pelaamaan, vähän niinkuin yksinkertaisettu VU-konsepti Joo siisten näköinen semmoinen En tiedä, tiedäkö, paljon siinä sitä on Se on ihan hauska Joo Jees Tota, siellä, mä kerron vielä, että siellä oli vielä e, Halo... Halo on uusi, oli, ja sitten oli tota... Uusi kodi ja... Jotain... vuoden perus Microsoft-mättöä. Kiinnostavia mun mielestä niissä Smart Class. Joo... Täytyy sanoa, että sen verran mä kyllä katoin... katoin että mä pistin YouTubeen, että... Äh, pressi Ina Nutschel, niin... Tota... Siinä... Sitten näytettiin kun kolme kaverusta niin kun istui sohvalla ja ne katsoi niin telkkarista sitä pressiä. sitten sit se ja siinä, niin se aina kun se levitti niin kun käsiä, kun se puhuu, niin sitten ne, ne kaveruksetkin ne, nekin levitti silleen kädet. Sitten kun se niin edestakaisin liikutti niitä niin koko ajan, kun se puhuu, niin sitten sit ne kaverit, kun ne teki niin että niin hajo siinä ja sitten kun Et haju että Kannattaa ala koittaa etsiä YouTubesta ihan hauskaa. Että, äh, ne on, olihan tuo myös tuosta Microsoftinkin, no, onhan noita vähän vaikka miten. Joo. Ne on ihan hauska ja hauskaa kaikki. Joo. Tota, mennään sitten tähän, tähän e, omaan omantynaisuuteen, joka oli viimeisenä. Elikkä totta, ne aloitti niinku etukäteen tai, että ne striimassa, neljonnetissä ne striimiissa, käytettiin viijuun näistä ominaisuuksista. Tästä. Esimerkiksi nettipalvelusta, joka oli Miiverse. Eikä tota, semmoinen Nintendo oma Twitter viestintäsysteemi, että pystyy videopuhelulta sen kautta ja pyytää apua ja kaikkea. Kaikkea siistiä justiin. Ja tota... Ää, oliko, näyttikö ne etukäteen muuta? Vähän muusilta ei hirveesti mitään muuta ois. Katsotaan ohjenta esiteltiin. Niin joo, kyllä. Siinä olikohan siinä sit se trailerikin siitä ohjaan nappuloista ja kaikista. Se taisi olla itse vasta siinä virallisessa tilaisuudessa. Niin joo joo, se menikin. Mut It, joo täytyy... se te... ainakin oli siinä. Joo, täytyy sanoa, että se ohjaan kyllä nä näyttää niinku tosi hyvältä. Varsinkin musta. musta niin. ei siis saa julkausussa <hẽ> No joo. Mä vasta kun se musta ulos joskus. Puolen vuoden päästä julkaisusta. Tiiä tulee Ok, no, no mutta tota ää, niin siitä itse kolmosesta 3 niin, niin tota, sehän alkoi sillä Pikmin kolmosella kuin Ivata, niin tota tai siinä näytettiin... Miamoto. Näet, niin, ei, kun, aha, joo, Miamoto, sori. Miamoto, niin se tuli siinä, ensin näytettiin Pikmin kolmeen jotain semmoista, että kun ne seikkaili siellä jossakin huoneessa ne Pikminit, niin, itse meni sinne Miamoton takin, takin taskuun ja sitten siis Miamoto puki sen ja meni sinne lavalle ja silloin oli se Pikmin siinä sen taskussa. Sitten ne esitteli sitä Pikmin kolmosta ja näytti kyllä, näytti kyllä hyvältä ainakin mun mielestä. Mm. No itse on hirveän tuttu että Pikminin kanssa ei hirveästi kiinnostaa, Pikminitä pelata, mutta tota ihan hauskan näköinen peli silti. Joo, sitä pystyy pelaamaan sillä ohjelmalla tai sitten vissi motion plus viimatella myös. Sitten Joo. On se, Paikalli. Niin. Mä, mä en tiedä, että onko se niinku läpiveto niinku story mode vai onko se semmoista niinku Big Me 2 semmoista battle modea? Mä en tiedä. No, kyllä se selviää. Tota, niin no, Itsehän mä tutustuin tuon sarjaan vaan silleen, että mä sain pelaajalehdeltä niinku, palkinton. Mä olin joku pelaaja, pelaaja, kuukauden pelaaja Bordilainen vai mikä se nyt oli? Että en mä itsekään niin ollut kiinnostunut niin siinä aikaisin, mutta sitten kun mä sitä ykköstä testasin, niin sitten sit tykästyin. <laughs> mutta joo. Öö, sitten siellä... Mikähän sen Pikmi 3 sen jälkeen? Ei varmaan tarvitse mennä järjestyksessä ihan kuitenkaan. Ei. Taisi tulla ainakin niitä jotain Third Party, tuli sitten Batman ja sitten Assassin's Creed, noi, mitkä on ollut jo Boksilla ja Pleikalla, niin ne samat sitten VUlle. Tota, Sitten se, no se Zombi-Juta, niin sit, no joo, sehän käytiinkin. Et, ää, niin se Skripplenautsi, niin sehän oli... Kans, se tulee Wii Ja kolme dsl myös. Joo, ja se on ollut aikaisemmin DSLä. Joo. Ja sä oot siis ne, pelannut sitä... Sana mä en ole pelannut, mutta mä tiedän, minkälainen se on. Siinä pitää niinkö... Jotain tyyli... Sinä on niin joku, Leijona leijonaholla nukko, mutta sitten joku skenaario on ollut että leijonaholla nukko, mutta se ei pysty sitten ratkastaa miten se saa nukkumaan se leijona niin esimerkiksi vaikka että silloin olisi pitänyt vaikka uni läähkätä tai sitten se pitäisi siis kirjoittaa se sana ja äh. tai sitten niinku mihin jos sinulla niinku päivä niin kirjoittaisi että yö niin se leijonaminen nukku sitten pääsikin kentällä pitsoon usko se on vaikka mitään sellainen erilainen pusli no niin mutta tota, no oliks näistä enempää? Eipä tainu olla mun mielestä. Joo. No sitten tätä ihan Nintendo omalta puolelta, niin... ...tulee Wii U-julkaisun Bros. U. Siis jatko tälle v versiolle ja siinä on tota... ...HD-grafiikat, elikkä hienot tausat tulee, ja tota... ...jotain... Uusia power-ruppeja ainakin kuin Mario nuku, että pystyy liitämään vähän samaan niin kuin se Tanouki Pesukarhu häntä, mutta en tihaa. Joo, ja siinäkin pystyy varmaan nelinpelin pelaamaan. Joo, taitaa olla vähän samallaan. Ja sitten tota, tässä oli myös se, vähän samaa niin kuin tuossa Reimannissa, että yksi pelaa voi sitä kenttää kontrolloilla sillä näytöllä pistä sinne valikoin ja muuta. Joo. En tiedä sitäkään sen, mutta tämä on, äh, on aika samanlaista tunteessa, että minulla oli sitä uviin nyyspyvyn marja brosseita, joka oli ihan hyvä peli minun mielestä, mutta tulta, ei hirveästi innosta ostaa niin julkaisussa pelkästään tuon pelin takia. Että. Niin. Vaikka hyvä peli olisikin olla, mutta kun niitä on nyt niin paljon nähty nähtänyt nyyspyvyn marja brosseja. Niin, ja nythän sitten tulee 3 DSL-ekki uusi. Mikä se oli? New Super Mario Bros. 2. Joo. On no, jostain syystä se on kakkonen, vaikka se on kolmos. New Super Mario Bros. Sehän tulee elokuun lopussa, ja se tulee myös tonne eShopiin, näyttäväksi ihan ensimmäisenä tämmöisenä hyllypeliin. Ja, Joo. Joo. Siinä si oli... Kultaa. Niin, siinä oli toi Pesukkarhu Back. Comeback. Ja kaikki on kolikoita ja kulta ja niitä pitää kerää se, oh. Siinä ei varmaan mitään nettipeliä oo. Siinä on kahden pelaan, ja on joku paikallinen monipeli ainakin. Toinen pelaa on Luigi, toinen Marjilla. Onkohan se sit semmonen story mode vai joku battle mode? Vissi se on vähän samanlainen niin kuin tuo tuo, tuo Weaver on, Nii vasta, Niin joo. Kaikki ainakin läpi. No, se olisi aika hyvä. En tiedä. PLC-kenttiä nyt maksaa mutta tulee Joo. Tuota, no Wii Uun puolella vielä niin, se oli tämä ihan tilaisuuden viimeinen peli, oli Nintendo Land. Katsotaan, siihen käytettiin hirveästi aikaa, ja sitten tuota, ja kun se lopetti sen itse tilaisuudelle, niin monille ei häh, tätä saikos nyt oli. Pieni pettymysviglis, että... Niin. Kun tulee, let's take one more look, niin se tulikin sitten vähän iloutu tuksia, Vaikka monet tulee, että oi nyt tulee se Retro Studiosen uusi peli, että kuinka itse ollaan odotettu. Niin. Siis tää on minipelikokoelma, jossa on eri tota, niin tietosarjoista minipeli että On ac ja on Luigi's Mansion ja F-Zero ja kaikkea. En tiedä, tuleeko ihan paketin mukana. Mutta tota, ainakin on ikinä missä sen tulee. Joo, niin kai. mitä esittelen sitä ohjeita että mihin se pystyy enimmäkseen sellasta. Voisi olla tämänne uusi 5 portsi, jossa tulee mukana. Niin. Mutta no, no, kolme edessän puolella sitten tota Paper Mario sticker starista ja ilmeisesti oli no siitä on aika paljon puhelin. Joo. Siis niin oli kaksi eri showta. Tämä oli ensimmäinen Wii U-show, jossa mainittiin lyhyesti nämä 3 ds ja sitten seuraavana päivänä oli tämä 3DS-show, niin niistä 3DS-pelistä lisää, eli tuota, tämmöinen jatkaa oikeastaan niin Thousandier-Doorin tyylinen ja muuta. Sitten kaikki iskut, ja jotain sitten siellä vissi kerää tätä tarroja siinä peliissä että niin kaikki tarrot on siis iskuja myös, vaikka vasarotarro on vasarroja. Tuota, siinä on RPG-elementtejä. Mitäs mieltä sä itse olet? No kyllä mua silleen kiinnostaa, että mä oon sen inter 64 -sen Paper Mario vaan vetänyt lävitten, mutta tota... kyllä ainakin sen perusteella niin on hirmu hyvä pelisarja, vaikka onkin no. onkin kuullut, että se viin Paper Mario ei ollutkaan niin hyvä, että... No ei se mun mielestä alku oli hyvä, mutta se lopussa vähän kierrätykseksi meni ehkä. Niin. Tota, no mä en teho ihan hirveä paperma lyönyttä, vaikka Mauthausen ja Dorkin oli joskus. Mutta tota, tämä Dark Moon, joka siis tässä komediassa Luigi Svensson jatkosa. Tota, on ehkä hommata sitten kun se tulee. Eli nää molemmat tulee ennen joulua. Ja tota, tota, on tota, näköinen tota, tota, Se on lisää tota, tota, tota, tota, tästä. QB-versiosta. kiinnostaako no No mä oon sen QB-versio vetänyt kyllä lävittä pari kertaa, että kyllä se niinku voi olla ihan semmonen semmonen mikä itteäni kiinnostaa, mutta mä lähinnä tarkkailen sivusta ja ja teen sitten ostopäätöksen lähempänä. Joo. No New Super Mario Bros. oon kutsutkaakkaista mutta sieltä tuli Third party peilää, niin Kingdom Hearts 3D, josta on demo eShopissa myös niin se sitä, mutta Mä oonkin tajunnut sitä paljon mitään, ne pystyi lentelemään ja hakkaajia tai... Joo. Ei hirveesti, en tykkää. No me joskus jotakin PS2kin. että no, se tackoitiin jossain vähän aikaa, se oli ihan hyvä. Mutta sitten nämä myöhemmät ei olisi ihan niin hyviä enää ollut. Niin. Ja tota, sitten myös tää joku uusi Kastlevania mikä se nimi oli. Mirror of Faith tai jotakin. Sain myös paljon aikaa. Se. No enpä Kastlevania, joka on pelannut niin osaa sanoa mitään, mutta... Vissiin, tämä on hyvä peli, jonkun saan jonkun mestuusen parhaan 3DS-peliin palkinnonkin jossain leheeseen. Ok. <höh> ja tota... Ö, etko ne vie, Mitäs vielä? Tota... No kun tuo... Tulee tuo... New Spelman Bros 2 tulee elokuussa aina, ja sitten sen jälkeen seuraava peli taitaa olla Pokemon Black and White 2. Joo, se ja on lokakuussa. Lokakuussa, joo. Se mua kiinnostaa jonkin verrettäväksi. Jumman kovan versio hommata julkaisussa ehkä. No, mä kattelen taas sivusta. Että ja. en välttämättä heti ostaa ainakaan. Mä en ykköstä mutta mä oon sen verran. En mä on vissi ihan, ihan suoraan jatkaista tarinaa tuo. No ei, sehän nyt on vähän niinku uusi, uusi tarina. Silleen kuitenkin uudella hahmolla, että ei se niinku liity. Vaikka samoja hahmoja ainakin jonkin verran. Niin on jo toki, mutta kuitenkin on sen parempi suoraan siirtyä kakkoseen, missä on sitten mahdollisesti jotain uusia itemeitä ja tuommoista. Niin. Tai sitten pelaa -kö emulaattorilla. Eka. <totinaan>, niin. No joo, ne pitäis... paljon niin enemmän varmaan näistä E3, :sta. minkälainen maku sulle No se oli semmonen, no, siinä oli ihan hyviä, hyvää läppää pääasiassa ja kuten, että my, yes, my body was ready, yes. sillä Reggie sanoi, ja sitten niin ne Reggin naamat zombiksi. Ja, ja, se oli ihan hyvä sille Ja sitten sekin, että kun siinä alussa Reggie sanoi, että, että, että nyt on vaan niin kyse peleistä, että, että niin muut muu hölynpöly niin tämän pressin niin ulkopuolelle, että pelkkää pelitykitystä ja pommitusta, mutta... Äh, no se oli sitten semmoista, kun että nyt, nyt, tulee, nyt tulee, niin sitten sitten äh, Nintendo Land ja <laughs> sitten se lopetus siihen, niin se menee vähän ristiriitainen maku jäi siitä. Niin, sitä puuttu oikeastaan se Retron peli, siitä jälkeen että tuli vähän niin jotakin vuotoa, että niillä olisi se peli on ollut melkein niin esittely kunnossa, mutta sitten ei kuitenkaan ollut tarpeeksi valmis Retron mielestä, niin sitten leikkaisivat pois sen kokonaan ajan ja esittely, Nintendo Land ja tuplaa. Niin, totta. Se ei, vähän mui niillä vähän sellainen huonompi maku siitä. Ubisoftin tilaisuus oli mun mielestä hyvä, mutta muuten ei oikein. No, Niitä niin, niin oli ihan hyvä hyvää, niin lä, esiintyminen oli hyvä. Mutta, Microsoftin tilaisuusta vielä, että siellä oli tosiaan joku Jenkki artista, Oliko joku Usheri joka siellä kävi esiintymänsä. Siellä oli niin koomista se esiintyminen, kun ei muistanut sanoja tai jotakin. Nämä meni ihan sekaisin kaikkiin. Siinä on vain YouTubesta siitäkin videot. Jotetaan pienen tauko ja sitten, että katsotaan vähän, että mitä muuta Nintendo-julistussa tässä on tullut viime aikoina. Yes. Fulköstä. Gene ja Puja. No niin, tervetuloa takaisin ja jatketaan sitten tästä näistä samoista aiheista. Eli Nintendo niin tota. Joo, se tosiaan ei tosiaan E3 jälkeestä pari viikkoa. Niin, ja tota siinä ne sitten julkaisi uuden 3DS-mallin ja kukaan tuskin siitä ei yllätty, että tulee uusi 3DS-malli, ja se on tota XL, sen takia kun ne... Ne, tota, niin ne aiemminkin sanoi, että ne ei oikein sa saanut pienempään ko kokoon niin sitä la laitetta, niin ne sitten pystyy tekemään vaan isomman ja, ja tietysti, tietykkä, tietysti niin kuin laadukkaampi. Että onhan tuossa vanhassa mallissa vähän semmoisia puuteellisia se ikään kuin, että se ei ole niin loppuun hiottu, niin nyt on sitten semmoinen niin tosi siisti ja kun se on pelkkää mattapintaa, mikä on monien miestä, vaan on tosi hyvä, että se ei kiiltävä sormenjälkitäyteinen. Ja sitten siinä on kuulemma paremmat painikkeet, parempi tuntuma, ja sitten se 3Dkin on kuulemma miellyttävämpi, mutta nämä on vaan huhuja, huhu että en tiedä onko totta. No, siinä on tosiaan nämä kulmat pyöreät, ja sitten tota... ...mitäs vielä... ...värivaihtoehto oli, ja Euroopassa kai hopeja, on ihan uusi väri. Ja se on se, se eurooppa onni. että Japanissa oli palkoneja. Jenkesä tässä on musta. Joo. Ja sitten tota, oli vielä jokaisessa maassa kai oli ja punainen myös. Että. Ja hinta on kai jotain 200 euron luokkaa suurin piirtein. <tuh> joo. Siinä ei kai mitään erityisominaisuuksia ole. Ja tosiaan, tota, laturia ei ole mukana ollenkaan. Niin joo, se. Jenkesä kuitenkin on ei niin sen että kaikki on DS DSXllä. Eikö tuo 3DSX niin on ennen sen DSE ja sen Turkia opistettu. 3DSX. Niin no täytyy erikseen sit tosta 4 niin kelle ei o. Niin. Ja tota tässä se tosi sitä kahta tattia ollenkaan. Ita, monet niin niin, ei niinku toivois. Niin niitä ei niitä peleistä kuminkaan on niin paljon niitä mitkä tukee sitä. Joo, näitä niin kun Kouralin, niin Resident residentiivinen ja Kitjikarus ja semmoseen, mutta niitäkin voi pelätä hyvin ilmankin, ettei ole kouluensa CircleBaddy Pro. Niin. Ja tosiaan tota, sekin vielä, että siis se Pro lisää siihen niin toisen olkanapinkin vielä, vielä. Tota, se että periaatteessa olisi mahdollista lisätäkään tommoseen perinteisen 3DS-näyttämättä niinkö. Pitäisinkö pitää All-Canapinkin kaikki? Niin joo ja varmaan tulee sitten vasta seuraavaan sukupolven konsoliin. Joo. Ja... No, ei, ei kai siinä sen enempää konsolista. No ei, tää tulee heinäkuun lopussa. Ulos joskus ihan sen ympäri maailmaa, en tiedä milloin, mutta ihan lopussa. Joo. Ok, ja oliko siinä direkti sitten se AC3D? Joo, siis tuossa japanin ac tai direktissä näyttiin ac trailerin jonka nimeksi... ...tään ohjelmassa on aiemminkin. Se oli sitten Topi Dasee, jota esimerkiksi englanniksi suoraan oli Jump Out. Mutta se tosiaan, jos mikä, ei ole mikään virallinen nimi, niin, niin, niin, niin joku saattaa luulla, että hän vaan muuttuu vielä. Eli, tota, Sitten Euroopan jenkkien direktissä kerrottiin, että se tulee vain 2013 vasta ulos sinä siinä alkupuolella, että viimeistä huhtikuussa ensi vuonna. Ja ja tota siitä trailerista lissäni niin siinä niin siis se pelaaja han on sen kylän porimmesta rinka mallia ilminki kerrottu. Sitten se pystyy ostamaan siinä kylään erlaista kamat lampua ja ää, tuolia ja sitten isitään aurinkopaneelia täkalli mutta mitet on ostin tätä erikois ta hyytät saamiset että se ehkä otetaan. Näe pystyy kustoumamaan niin taloa lisää, että kaikenlaisia tekstuureja ulos ja sisälle ja, ja jos vielä on uusia asukkaita näitä trailerissa, joka siis meidän Youtube-kanavilla löytyy se yes, tai vai löytyykö, en muista, mutta ainakin ainakin tuo öö... Needlelandien se ac mini niin trailer, se löytyy sieltä. Ja tota Sitten sinne on joku uusi kauppa, jos siltäkin soitti meidän huonekaluja. Ja jos yes, vielä hynärtaa tulee takaisin, ja se portterapina sitä pitkin mennään ja sitten muiden kyliin. Ja mm. Tom Nukki on tosiaan joku kiinteistöväli, ja sitten sitä kauppaa hoitaa ilmeisesti tässä Nuukkiin velien polka, eli Timmy tai Tominen. Joo. Ja, niin sinne enempää. Tuli japani syksyllä. Ja Eurooppaa sitten ensi vuonna ja myös tämä uusi Fire Emblem 3D, sillä on myös japanisen julkaistu, että se tulee tänne saman aikoihin, tuon AC 3D kanssa. Ja tässä äskellä vielä tuli ihan tänään, ei kyllä 30. päivä kesän kuuta, joten tuli myös Monster Hunter 4, sen uusi trailerin japanissa. Onko nähnyt vielä? Emm, oo. se linkkasit sen kyllä Sidefolkin chattiin, mutta en oikeastaan sitä, sitä kattonut. Joo, Siinä on jotenkin pari uutta monsteria näkynyt, joku ihme kettuapina. Ja se. okay. <laughs> Joo, ja Tuta. se on ilmeisesti vähän semmoinen open world-impi kans, että se niin alue on iso ja sitten... Mä en tiedä, onks sitten ollenkaan niitä alueiden välineenä. ei se pakoo mm -hmm. mm -hmm. Joo. Ja se tulee Japaniin sitten ensi vuoden puolelle asti. En tiedä tule, Eurooppa to näin, että tuo Capcom keksii. Toivotaan itse No joo, mä kattelen sivusta taas. <laughs> tota, Kävän lopuksi vähän siitä uutisia, että... Mä on suunniteltu, että jos me jäi tästä... ...määnkästä jälkeen lyhyelle tauolle tai näin, tiedä vähän pidemmällekin, että tota... tässä ei nyt teillä ole mitään asea ah, juttua, hirveesti varan parin kuukauden sisällä tuleva osa. Että seuraava isompi juttu on tämä ASEA-3 julkaisu Japanissa. Ja me tehdään he silloin jakso, jos jotain kerrottavaa uutta mielenkiintoista. Niin. Tai sitten jouluna tai joskus. Se mulla on vähän muitakin ollut mieleen. Jos se muutettaisiin vähän, että enemmän Nintendo, niin isompia aiheita käsiteltäs vaikka jotakin tiettyä pelisarjaa. Yhden jakson verran sitten on aina useammin puhuja kuin kaksi, että olisi kolme tai neljä, niin kuin joka jaksossa. Mä en tiedä, miten tuon kanssa vielä menne. Mm. Tuota, Suunnittelun alla se vielä. Sitten tuota, pari artikkelia, tai uutista tuonne sivuille siinä on Esimerkiksi näitä E3-uutisia on aika paljon. Niissä näkyy trailereita ja kaikkeen sen seassa ja kuvien. Sitten esimerkiksi tässä Totaka-songista, joka on aac tuttu KK-songi, cool, cool, Ja tämmönen, siis se on tämmönen Nintendo-peleissä esityvä Cameo-laulu. Yleensä piilotettu jotenkin, että siitä kirjoitaja artikkeli tutki vähän sitä. Ja sitten mm. myös mainita, että tämä muun TV, Nintendo Special on siellä Moon TV.fisivuilla nähtävissä, josta Lotta teki meillä viimeksi raportin, niin... Se on niin. siellä. Saatisi Jo Joo. Oliks meillä jotain muuta vielä? Eipä meillä tässä tänne enempää No ei, pihdä mm -hmm. hommapakettia homma pakettiin ja mukavaa kesän teille kaikille Pistäkää palautetta jos haluutte kästiä, mä äkki, se <laughs> moi, yes. moi. que Jano.